Ny vecka, ny podd, ny vinst. Um, här sitter jag, Elfsborgs Edvard Blom, ihop med Ole Larsson och Kim Eriksson. Det är Sweden att får läsa det efter att ha vunnit, att man blir kallad Elfsborgs Edvard Blom på Twitter. Har ni sett detta? Jag såg detta, att det var någon kille som hade lagt upp ett klipp då, när först Niklas står gör den här fotbollsspelaren. Sen tycker man så mycket om att göra. Du vet, skrivna med händerna så här. Ja, upp och ner ja, med händerna så, Som Leve gjorde när han, när han gjorde mål just i Östersund ja, alla fotbollsspelare gör så Det är den enda dansen de kan ja, <skratt> <skratt> är Det var ju någon som hade skrivit det där, I alla fall att det ser ut som damlagets vänsterback Och dessutom har de Edvard Blom på läktaren Och så gick det över då från Niklas Hult Och så filmar de läktaren Då står Glenn där och är glad Det, det luktar ju peking Pekingsupporter med dålig, dåliga värderingar det får, det får ni väl hålla med om Ja, men det är inte helt fel Att bli jämfört med Edvard Blom Han är väl stilig jag, jag gillar ju mat också, så det är helt fel är Ja, direkt när vi börjar här så bör du fråga vad jag åt till lunch idag och vad jag åt igår och vad jag ska äta imorgon. Herregud, nu pekar jag in med ett hörn här. Jag tror det, ja, inte men är det är inget de fel med. på Edvard Blom. Vi slänger på det en rökrock och en liten, liten hatt och ett par runda glasögon, så absolut. Det här, den här tweeten nådde ju mitt jobb idag, som min kollega tyckte att vi skulle döpa det här poddavsnittet till IFL på Edvard Blom. Men där, där drar vi ändå gränsen tycker jag. Det gör vi, rulla introt. Ja, vinst då, det sa vi ju. Eh, och Då vill jag ju börja i den änden att vi pratar kring det vi tog upp redan när vi skulle möta Värnamo. För då hade vi lite gissningstävling i eller gissningstävling. Kan jag inte säga, men vi, vi pratade om hur många poäng hade vi, skulle vi vara nöjda med fram till sommaruppehållet. Och eh, vi var ju inte helt enade, vi, vi låg runt 9-11 poäng. Men sen så enades vi kring att 9 poäng fram till sommaren är godkänt. Nu har vi redan 6 poäng. Ska vi höja ribban lite nu fram till sommaren, eller vad, vad känner ni? Ja, men det är klart Sen vet man ju inte längre här flow vi tar istället. Alltså det här flowet hållvis i stället Och nu är det två tuffa matcher, tänker jag Men vad jag tänker, jag... Med tre poäng på de matcherna jag, jag, jag kvarstår nog ändå Nej, jag kvarstår vid, vid de här nio poängen Vad tänker du, Olle? Vi möter ju nu topplag, mittenlag och bottenlag Malmö, Hammar Malmö, Djurgården och AIK. Ja. Det är AIK också, ja. Nu tänkte jag, jag fel. Och är en borta. Ja, kul med två hemmamatcher på rad för det första. Det blir trevligt. Eh, hoppas publiken slutar sluter upp. Nej, men jag. det var ju jag mest som var negativ där. När vi skulle <går> fundera ut hur mycket poäng vi kom kommer ta. Jag trodde faktiskt inte vi skulle vinna igår. Jag, jag trodde det skulle gå åt helvete hela tiden fram till matchen startar egentligen för då kände jag ja men vi är ju bättre än Norrköping liksom, och då då trodde jag på grabbarna igen. Nej men eh, vi kan nog sikta på mer än eh, nio poäng. 10 poäng då kanske. Tio, ja men 10 poäng kanske så att det blir en seger och en oavgjord till och så kan vi kanske få en förlust också men ja. vet men, eh, det är ja. det, det, det op optimistiskt pessimistiska trion sikta på 10. Ja okej, okay, då kör vi så. Det är kul så... att vinna matcher i alla fall det... Men då vill jag ju vända då till matchen. Jag satte i rubrik här Som vi redan har tagit upp innan geniet i metallin. Alltså det här, den här strängen på lyran Det är bara befästigt Som vi har pratat om innan, han har ju varit den här planerande eh, Tränaren Som liksom varit med Involverad att få in eh, liksom diamanter eh, Ersätter bra och allt det här Men sen så matchcoachningen kanske inte alltid varit det bästa, men det här våren Det är ju, han är ju ett geni Säger Ole Ja, jo men det är väl bara att lyfta på hatten. Jag tror ju, alltså jag tycker att jag har rätt bra koll på alla spelare i Älvsbro och sådär, Men jag har ju aldrig tänkt på att Ahmed KSM, jo men det är ju nummer tio. Det har jag aldrig tänkt faktiskt. Men nu är han ju där liksom och nu konkurrerar han ju om en plats i startavlan på den positionen. Så det är ju bara att lyfta på hatten för Tillin. Vi, vi hyllar honom ganska sällan tycker jag egentligen. Han, han borde ju få mer beröm, liksom vad han gör med vår budget liksom och de spelarna han hittar och de spelarna han utvecklar och så då som du säger nu att Nu har han ju faktiskt blivit en kanonbra matchcoach Jag vet inte hur många vändningar vi är uppe i nu liksom, men vi har ju, vi vände ju mot Halmstad och vi vände mot Sirius och vi vände igår mot Norrköping liksom. Det är ju hatten av Jimmy Grymt. Men det är också att vi förändrar matchbilder, vi, vi kommer till avslut alltså där, Det är bara... Alla mot Sirius, vi har många byten och sen så kommer vi då till det här Noah Söderberg-bytet där jag börjar fundera lite så här att nu har Jimmy varit här några år och det kanske han känner också att det nu är det aldrig, att han kanske också letar sig lite vidare, att han vågar vara lite mer drastisk i sina beslut ehm, Tror du det är så kring beslutet med Noah Söderberg, Kim? Ja, drastiskt beslut är det om jag inte använder men så, så, så, så pass var i tycker jag måste vara som eh, elittränare i alla fall att det inte ska att det ska du kunna göra redan första säsongen Såklart idag alltså, Man ser ju inte den typen av byte Speciellt ofta, eller i stort sett aldrig Om inte annat eh, Jävligt strångt gjort Jag tänker så, också ja, Fortsätt du Det kanske är så efter sex raka seger att Det liksom, du inte inte frågas på något sätt nu Så det är lite, kanske lättare att ta det beslutet också I så fall Snarare ja, det, att byten beror mer än, än att han är trygg för att han har varit längre Ja, tränaren får ju självförtroende också med de här segrarna såklart. Sen är jag ju lite inne på också, alltså om vi ser på 2020 och 2021 så det var väldigt mycket oavgjorda matcher där ett tag. Och jag tror att eh, Jimmy och eh, hela truppen som var med då känner att vi, vi, tar, hell vi tar ju såklart hellre en förlust lite då och då än att spela fyra, fyra oavgjorda matcher i rad. Och det tycker jag vi har sett de senaste matcherna nu Att vi, vi går för det på ett helt annat sätt än vi har gjort tidigare faktiskt. Vi går för tre poäng i varenda match Oavsett ställning liksom. Och det, det tror jag också spelar in liksom, Att vi, mod, mod är viktigt och det... Men sen också att vi ska kanske inte underskatta det just nu Att den truppen som vi har just nu Där har ju Jimmy varit med och byggt varenda liten del just nu Säg typ 2018 där när han hade liksom Kevin i truppen och mer Jun ja, Jönsson, den typen och kanske mer rutinerade spelare som det är svårt att sätta sig mot. Att nu, det här är liksom ett bevis på att han har byggt sin trupp och han har den statusen att han kan göra med här sakerna. Tror du att det kan vara så också? Vad säger du Kim? Ja men absolut. I ja, 2018 var ju ett städ, då det bort, eh, alltså rensa som satt i väggarna om inte annat. Den gamla mentaliteten. Ja, så tror jag tror säkert att han, han har fått boka hem alla de här eh, hemvändarna då Även om de, ja, som de säger hemvändare som har varit i äldsta tidigare Men Jimmie har varit med jag, jag tror att han har varit med och sagt ja När Stefan har föreslagit värvande och inte annat i alla fall Ja, han har ju verkligen gjort en utrensning och satt sin prägel Han ensat ut hela gänget och kvar blev perfekt Och sen tog han in lite nya kring det Så blev det bra om vi då, Nu har vi tagit upp Noah Söderberg redan då vi måste ju ändå kommentera det. Jag själv tycker det är trist för att Noah är från bredared som vi allt som oftast tar upp här. Det är lite men, som äh, Degas du. Ja, men också att det, han, är ju, han har ju inte varit bra och det, det, det är ju något jag tagit upp också. Tyvärr är det ju så att han har ju inte tagit ett steg uppåt och det man kan ju som prata om att det har blivit sämre. Det är liksom att det har blivit en press på honom. Eh, sen tror jag, inte att, jag, jag tror att Jim är ganska ärlig när han berättar om att bytet gör man för att man behöver mer spets framåt. Eh, och man kan ju aldrig säga att det är taskigt elitidrottet att ha ett sådant beslut. Vad tänker du kring Noah, Olle? Jag är lite inne på att vi ska se det som en positiv grej och att Noah också ska se det som en positiv grej. För Om vi tittar på Noah så har ju han haft... Han har det, jag ska inte säga att han har haft det enkelt tidigare, utan han har ju slitet och kämpat, men hans steget från att spela juniorfotboll till att gå in och spela allsvensk seniorfotboll för honom, det har ju gått väldigt så här smidigt egentligen. Man har ju nästan aldrig märkt att det finns någon liksom jobbig gräns där, som det gjorde till exempel för Jesper Karlsson när han skulle etablera sig i Älvsborg eller, eller så där liksom. så. Jag tror det kan vara bra och nyttigt för Noah faktiskt att få de här motgångarna för det kommer göra honom starkare. Sen är det som du säger att han, jag har ju lite känslorna ibland att han kanske är färdigutvecklad redan som 21-åring liksom. Men det får vi se men jag tror som sagt att det kan vara bra också för honom att bekänna lite färg. Kim, vad tror du? Jag tror att han kan ha nått ett timröningläge kanske till och med? Nah, nej, det, det tycker jag är Orättvist så... alltså Jag kan likna det på ena sidan Och andra sidan så var ju faktiskt Tim Rönning en given startspelare I en, en, en halv två säsonger i alla fall Det har inte Noah Söderberg varit Även om han har varit frekvent Återkommande i en där Man har inte varit given på något sätt eh, men, men Jag hoppas att han tar det Lika väl som eh, Tim Rönning Och knyter eh, handen i fickan Och kämpar sig tillbaka om inte annat i alla fall och så tycker jag det är starkt av Jimmie. Alltså jag, jag vill ändå ge honom lite för att han vågar ta det här bytet. Alltså, ta det med tuffa avsluten. Ja, till den styrka. Och vi måste ju höja Kassem också. liksom Som kommer in med spräckhet och självförtroende och visar eh, jävla bredd i sitt spel tycker jag. Liksom hur han springer och jobbar och pressar. Liksom, och han vinner dueller liksom, alltså innan den är. Eh, han vinner ju en 50-50-duell som alla Norrköpings supportrar tycker ska vara free där innan vår höna till 2-1. Det, det är grymt kul att se. Liksom för det, man har inte riktigt tänkt på att han har, han har det i sig tidigare. Ja. Där vill jag också gå in lite på någonting som fungerar oerhört bra igår. Det är det gulsvarta pressspelet. Det har varit en styrka när det har fungerade som bäst under Thelin eh, tydligt igår, André Römer är en spelare som sticker ut, det pratade vi om redan förra matchen men också det här med att i och med att det här görs så hamnar Mikael Beidou i en av de andra mittfästpositionerna där han inte brukar ha jag skulle säga ett, ett målet är det ju hans långa tå som gör att vi ens får läget och han hittar ju verkligen rätt från ingenstans kändes som eh, och, och André Römer återigen det här gulsvarta pressspelet, det är ju fantastiskt, eller hur, roligt? Ja, det är det. Det här har varit kul att se André Römer jula igår, men så blev det inte. Men jag tycker absolut att han var en av, tillsammans med Lagerbjälket, tycker jag att han var vår bästa spelare igår. Och alltså, jag såg ju om matchen idag. och, sen, jag, kan ju till och med, jag tycker att vårt pressspel det var så jävla bra, så jag blev nästan lite sur när jag såg om matchen idag. Att vi inte kunde utnyttja det till bättre chanser. Första kvarten Vi vinner ju boll högt upp fyra-fem gånger Men vi får liksom inte till någon riktigt slutprodukt Av att vinna bollen så där högt upp Så det kunde jag störa mig lite på faktiskt Om jag ska ge någon kritik Till gårdagen Men annars är det som du säger Det sitter ju verkligen hela matchen tycker jag Vi håller ju Norrköping borta ifrån vårt egna mål i 90 minuter De får ett skitmål Det får de Men annars vi har stenkoll Hela matchen på dem annars Ja. Det är härligt att det finns lite förbättringspotential även efter sju segrar tänker jag. då Ja, men jag tycker det är viktigt att flika in där. För jag när jag såg om matchen idag det, det, liksom så. Fan, var mycket boll vi vann högt upp, reagerar jag på. Men, då, men det var ju också i första halvlek, liksom då var det. Det, blev, det gick lite långsamt och det blev lite väl många siler, fast. I andra halvlek blev det ju mycket, mycket bättre. Sista spelen jag vill ta upp och hylla, som också är lite av. Det som är bra med pressspelet, men också en som kanske vi har varit lite hårda kring. Jeppe Ockels. Han gör sin, sitt mål nu, men också... Eh, ja, vi pratar mycket yttrar. Är eh, Jeppe Ockels en lösning på, på lång sikt? Vad tror du, Olle? Ja, det är ju frågan. Alltså, vi har ju diskuterat det här fram och tillbaka. Och vi, vi landar väl ofta i att det känns som att han inte kommer ta så mycket fler steg. Men... Eh... Absolut, när Andrejka sticker, det är klart att då kommer vi att satsa 110 procent på honom. Och även Benartson då, om Benartson kan vara frisk. Annars kommer Kazem backa upp där på båda de ytterpositionerna. Sen tror jag som sagt att vi var var inåt. Men jag är också väldigt, väldigt glad för Ockels bra gjort att få in den där bollen där Ja, alla pratar ju bara om hur dåligt täckt det är och Norrköpingsspelar, men alltså jag hade ju skit ner mig om jag fått det i läget. Det är alltså, de, de flesta hade nog dratt så här och dra någon sträckt sträckt och dratt den över, typ. Um, så, nej. Men, men, men ni, ni kanske vill ha lite namn på ersättare till Andrejke här? Jag har, <laughs> det, är, har... det är det enda folk skriver om att de vill ha namn i den här listan nu. Så nu vill man ju se vad du har varit också. Det är nästan så att du ska göra quiz mot oss Vart du och har vart och scoutat Och så får vi gissa och sen kommer namnen Men eh, kör du Jag var nere i Polska-ligan här nu i veckan och kika, liksom, Och sen har jag även fortsatt en del På eh, Nederländerna Och eh, Tyskland och sådär Men nu, nu bestämde jag mig Att nu ska jag leta unga spelare I Norden Och jag har hittat fyra namn En från eh, Island, en från Danmark En från Norge och en från Finland Oj, oj, oj ja. Och det, det blir de fyra. Jag har fler namn och jag är lite sådär att jag egentligen vill jag dra alla namn. För jag vill inte att det ska dyka upp något rykte här om några dagar om att vi är på väg att värva en ytor. Och så har jag suttit på det namnet jättelänge. Men vi har, jag... vi, har ju, vi har ju minst fyra poddar till här skulle jag säga, på oss Så att du, du kommer nog kunna portionera ut dem. Ja. Exakt, men nu, idag kör vi de här fyra nordiska ungdomarna. Då liksom, och då är den första killen, det är en islänning som spelar i stjärnan på Island. Och där han gör det väldigt, väldigt bra. Han har rivstartat säsongen med fyra mål, fem assist på åtta matcher. Han spelar vänstrytter. han är född 2003. Och han heter Isak Sigurgeirsson. Satt inte riktigt uttalet där, men skitsamt. Det, det enda man kan veta där är att hans pappa heter då Sigurgej. Sigurgeir, ja. ja. Sigurgeir, Sigurgeirsson ska man nog säga. Isak Sigurgeirsson. Nej, men han är väldigt hypad där på Island. Och jag tänker att vi, vi har ganska... Nu när vi bo, har både Svein och Hakon och framförallt Hacon då har gjort det så väldigt väldigt bra ifrån sig så tänker jag att ja en islänning kan nog vara lite mer taggad på att eh, komma över till, till oss än att gå till Norrköping nu till exempel. Sen har vi då en finsk spelare som heter Topi Leskinen som spelar i, i Helsingfors, HK. Reflektionen där är ju att det är bättre med, med Leskinen när vi ska podda. Det är svårt att vi alltid ska säga. Tim kan ju inte säga Sigurd Geissson. ju det är... Det är... Geissson. Läskinen läskine låter bättre ja. Toppi det är väldigt bra namn Det sitter ju direkt Nu är man sugen på dansken Ja, nej, men, eh, då, han är faktiskt ny inför den här säsongen i HK. Han spelade i andra divisionen i Finland förra året Men eh, har, har gjort succé där direkt Så det, det som talar emot honom Det är att han har varit i, i första divisionen i Finland så kort tid Men återigen en ung, Väldigt intressant spelare Spelar vänsterheter Sen har jag då hittat en kille i danska andra divisionen här nu Äntligen Alexander Lyng, Helsingör, född 2004, håller oftast till på högerkanten men eh, ger väldigt mycket poäng i danska andra ligan. Så jag kan tänka mig att många danska klubbar är sugna där, och, men även vi kanske. Sen har vi sista namnet då idag. Eh, du skämtade om att det kommer bli någon okänd gubbe, från, kille från Songdal, Men då gjorde jag så att jag kikade upp hur det går för de här killarna i Sångdal. och Då hittade jag då en kille som heter Sondre Oreasäter. Jag vet inte om det var så bra uttal, men han är då också 18-19 år där. För 04 tror jag att han är. gör mycket poäng. Spelar ofta svensk rytter. Så ja, där har vi dem. Ge ska... nya namn till... Ta inte de andra här nu, för vi måste ju ha mer namn fram till sommarfönstret. Men... Ja. Alltså, vi närmar ju oss den. Det kommer bli. Så är det ju. Det, det finns ju inte så många mer namn att ta här, känner jag. Nej, men jag är lite mer som att jag borde egentligen scouta mer, typ sådana där namn. Jag tänker på när Häcken tog in han Larsen och de tog in någon mer Norman. Det var ju nordiska spelare som hade varit ute i Europa och nästan... De är liksom på väg mot 30-årsåldern. års Jag funderar lite på om jag ska kika mer på sådana typer av spelare. Men det är ganska ganska... Det är ganska svårt att hitta sådana faktiskt. Ja. När vi är inne, ändå inne på sportcheferier och annat så vill jag ändå ta in en diskussion lite i l sammanhang. Och det är lite den här turbulensen vi ser i alla andra klubbar just nu. Det är diskussioner om sportchefer och tekniska direktörer. Det pratas om åldersstrukturer i trupper. Det finns också en syndabokskultur kring alla andra lag. Man märker att man ofta ska peka ut ja, om en blått utmålvakt gör en målvaktstab eller och så vidare. Eh, och Vi har också lag med stora publikbubblor där det är fullt med folk på arenorna som det börjar lite lite. Det som slår mig väldigt mycket är ju hur cyklisk fotbollen är och hur tongångar snabbt kan förändras. Man kan känna igen vissa delar av diskussionerna men att vi kanske är bättre på att balansera de här diskussionerna. Så om vi ser på till exempel AIK, i Göteborg och så vidare. Hur känner du som älskar när du läser om sånt, Olle? Jag blir ganska stolt över att vi ändå har det här sättet att jobba på med långsiktighet och att gå vår egna väg och ta våra egna beslut. Det kan jag vara väldigt stolt över. Jag hade verkligen inte velat byta med något typ av de här Stockholmslagen där de Alltså, jag vet inte ens hur strukturen i de där klubbarna ser ut länge. Det känns som att de har tre olika sportchefer. Sen har de en klubbdirektör och sen har de någon huvudtränare och sen har de någon manager. Det blir så rörigt. Jag är väldigt, väldigt nöjd med hur vi jobbar i Älvsborg. Att vi har Stefan Andreasson och Jimmy Tillid och de löser det. Det är jag glad över. Jag måste, gå hämta, jag måste gå och hämta vatten nu för jag är helt slut efter det där isländska uttalet. Det, vad, vad, vad tänker du? Nej men det är väl jättetrevligt som Olle säger att vi har en konstant i Stefan Andreasson och till viss del i Jimmy Tillin också som varit ihjäls för väldigt länge. Andra helst nu liksom. Alltså, Hammarby har arbetat på ett helt annorlunda sätt egentligen när man skrev tre års kontrakt med, med Jesper Jansson för, för några år sedan. Nu förlängde man det till vidare ställning innan han då sa upp sig några månader senare. Eh, AIK om de i vanlig ordning Och du hade väl någon där som det var vd Som var sjukskriven Idag kom det ut att Ola Andersson i Sirius Är sjukskriven eh, Helsingborg plockade in En gammal spelare i Andreas Granqvist Och det gick åt lika Likadant där Blåvitt plockade in Vad heter han? Pontus Farnud Det gick ut helvete och det har inte gått så mycket bättre När Håkan milkom kom tillbaka Även om inte han var sportchef då ja, Det är lite för många tycklar precis som Olle säger men det är väl jättetanksamt att vi har, har en konstant som dessutom presterar Sen kan man ju börja diskutera det här sen med att eh, om vi nu helt plötsligt har två ledare inom elitfotbollen Som har sjukskrivit sig de senaste månaderna eh, om eh, ja, hur en press är det på de här positionerna ja, ja, Det var det jag funderar på nu när jag såg Ola Anderssons sjukskrivning Den pressen Stefan Andreasson har haft i alla de här åren det är ju helt sjukt när man tänker på det. Och vi vet hur mycket att, jag har jobbat dessutom. Ja, nu är jag tillbaka här. Men jag tror ju också att Stefan hade ju en jäkla tur också att han kom in så snabbt på yrket. Så tidigt på yrket ska jag säga. Alltså, han har hållit på sedan slutet på 90-talet. Och det var ju andra bullar då liksom. Då, han var ju spelande sportchef. Det låter ju för han helt sjukt. Så jag tror att han är så pass rutinerad och vi ska vara glada över att ja men som sagt att han att han kom in tidigt på yrket. För annars, jag tror det är tufft idag att hitta någon alltså hitta en ny sportchef eller klubbchef liksom det är det är jättetufft för de som sagt det är kortsiktigt tänk hela tiden och supportarna är hårdare än någonsin så, äh, vi, det, Kul, för, kul att vi har Stefan. Jag är jätteglad. Men, men, jag jag också kan se lite där att vi kanske kan bita oss fast lite. Som jag sa, det är lite cykliskt. Alltså, om vi tar de åren där 2016 nu vi vann guldet och där omkring så var det ju... Eh, alltså Stockholmslagen var inte i sin prime och många andra lag var inte... alltså Allsvenskan var inte lika het då och då kunde vi bita oss fast. Nu känns det som att det cykliska går lite. Nu, det, Jag vet att det är snabba slutsatser men det känns lite som att många av dem som har pikat samtidigt här nu ha lite bubblor som sprickar eh, och att det kanske är ännu viktigare för oss att få med oss sportresultat nu för att bita oss fast liksom på längre sikt Vad tror du om ni, Kim? Ja, men det känns ändå som att Stefan hade varit kvar oavsett Så alltså det går lite vågor han och Älvsberg har jobbat in någonstans, att jag menar... Vi kan inte vinna guld varje år, utan vi, vi, vi jobbar på att vara den främsta storstadsklubbsutmanaren istället. Sen, sen om det är något sätt för honom att gardera sig för sitt jobb, det tror jag kanske inte att det är i och för sig, men det, det sätter mindre press på dig själv då. Sen om det är Stefan och, och ledningen, eller i det är styrelsen som att det är målet, det ska jag låta vara osagt. Det var inte alls ett bra svar på frågan, men det... Du funderade ändå ja, väldigt länge där men... Ja, men, Det känns som att vi arbetat in Långsiktighet oavsett Sen, Alltså nej Det hade väl inte funkat om vi kom sexa Fem år i rad det tror Jag tror inte. det Men jag, jag tror ändå att i Älvsborg Så det, hade det varit Jimmy Tillin och trä, alltså, Tränare som hade rykt för det Stefan Andreasson jo, Han är det. väldigt mycket i Älvsborg Jo så är det vi, Och vi, Det går ju inte att flytta på Stefan Så är det Jag tror vi kan vara eniga om det faktiskt Ja, det jag vill vi inte det. göra är Det är viktigt att pointyra. Nej, exakt. Det kommer vi aldrig vilja göra. Jag kommer aldrig vilja göra det i alla fall. Den eh, tomheten vi kommer känna den dagen, den kommer att vara väldigt tuff. det är Byta ämne nu, Glenn. Jag ja, och då, då, då slänger vi in Jesper Karlsson som ämne. Alltså, vi har inte nämnt Jesper Karlsson här särskilt mycket. Eh, men det är ju till Älvsborg. <laughs> Nej, men eh, det finns ändå en positiv påverkan för Älvsborg om det skulle fortsätta gå bra för honom eh, Jag satte på att titta matchen AZ-Western förra veckan Alltså första tre minuterna så har ju han tre lägen Alltså helt, ja, det är fascinerande att se eh, Nu åkte de ju i den matchen Och sen eh, såg vi ju då i helgen att han gjorde faktiskt tre mål Ett blev bortdömd, så det blev bara två mål i målprotokollet det här är ju någonting som kan göra att vi kan ta nästa steg också För här, här kommer vi få in pengar i sommar Eller hur, Olle? Ja, så är det Kim kan reda ut det där ekonomiska det där. Han är ju väldigt intresserad av sånt Men eh, det är ju så att Jesper kommer med all största sannolikhet säljas Och jag menar nu ofta Han har haft en liten tung period nu Och varit skadad och varit borta mycket Men han gör sin första start I holländska ligga nu i helgen Och det är två mål direkt liksom Och det är två snygga mål också han visar som en otrolig klass. Ja, jag blir överraskad varenda jävla omgång i, kan jag säga, hur bra han är. Blir det 25 miljoner inne i sommarkiv? Nu, nu har inte jag koll exakt vad det är för procent de här vidareförsäljningsklausulerna som har skrivit oss och som pratas. om 10, mellan 10 och 20 procent på, på om det är vidareförsäljningsvinsten eller fall det är försäljningsbeloppet. Det, det vet jag faktiskt inte, det har jag inte riktigt förstått med på det vore ju otroligt tacksam. Jag, jag tror nästan att det kan bli lite mer pengar än så. Och, och det, det är ju ett välkommet tillskott. Så, som jag har talat om innan så, så går inte älvsbord runt. Det är inte många fotbollsgrupper som gör det heller på, på, på den normala driften. Utan vi är ju beroende av spelarförsäljningar Och då vore det ju fantastiskt att få en spelarförsäljning som vi, vi gjorde för flera år sedan att vi får den en gång till. Det blir liksom en dubbel försäljning av, av Jesper Karlsson på det viset. Vi har ändå haft oturen där med tidigare spelare. För min uppfattning är att Stefan har varit så pass skicklig och förhandlat in detta i stort sett varenda försäljning vi har gjort. Men, och de tre kanske mest som hade imprigat mest pengar om de inte hade haft otroligt skadade alltså i lägen som ja, Victor Claesson framförallt då, men även RB Seneli och Bayrami hade ett potential till att gå till bra mycket större klubbar än vad de gjorde efter klubbarna vi sålde dem till. Så det vore otroligt kul om en sån här försäljning faktiskt fick gå igenom. Jag vill ha hem Seneli apropå ingenting alls, men det vet ni redan. Jag håller med. Ja. Med det sagt, vi tar sikte på helgen. Då vill jag då in... Jag ringde idag till Elsborgs publikrekryterare, Alexander Senior. Så jag tänkte att vi skulle lyssna på det samtalet innan vi går vidare och pratar fotbollsmatchen. Så lyssna här. Välkommen till nummer 8.ss podcast, Alexander. Hur är känslan så här efter och när vi har vunnit mot Norrköping med sent avgörande? Stort tack. Kul att få vara med som, som frekvent lyssnare faktiskt. Känslan är riktigt, riktigt god. Ja, det är skönt att höra. Jag tänkte att vi skulle börja med att kanske presentera dig för den stora l publiken Nu kanske inte den stora l att publiken att lyssna på nummer 8.se. Men man blir ju intresserad när man läser din eh, arbetstitel som publikrekryterare. När jag läser den titeln så tänker jag på att man är utomlands på restauranger så finns det sådana här inkastare till restaurangerna. Är du l inkastare till Borås Arena? På något sätt så är väl det lite roligt att ha det epitetet. Det kände jag väl från, från första början att det är ju en ganska aggressiv titel. Men, det, på så här. men det, ska, det ska man ta med sig och ha med sig som en, som en bra grej någonstans. Alltså det är ju det det handlar om. Alltså få, få fler att se vad, vad vi ser som är på arenan. Så lite sanning ligger det nog i kopplingen kanske. Men om man skulle beskriva det lite mer djupare kring alltså, publikrekryterare. För att det är ett medlemsansvar också kring din roll. Eh, skulle man kunna säga att du riktar dig lite mer mot kanske privatmarknad än vad andra på Älvsbrors kanske gör? Ja, det, så kan man nog säga. Jag tror kanske att det finns andra roller i, i, i landet där de kallas för privatmarknadsansvarig och, och lite sådär. Men det kokar ju ner någonstans till, till privatsidan och, och få fler... Helt enkelt att komma till arenan och ta del av eh, den fantastiska matchdagen eh, på något sätt. Du kommer ju då, alltså du jobbar ju för ett Elfsborg där det är extremt mycket fokus på publiksiffror. Jag skulle ändå säga att det, det, det, överlag pratar vi mycket om publiksiffror i Sverige som land. Och det är ju speciellt med den publikhype som kanske ser bland storlagen. Men när det gäller oss så är det ett, kanske mer generellt negativt fokus. Det är väldigt mycket fokus på att vi inte får in så mycket publik på arenan och det, är också det rä lokalmedia räknar folk på arenan och eh, vi ser insändare i lokalmedia. Och så. Skulle du säga att det är ett otacksamt jobb att ha och varför tror du att det här fokuset är så stort kring våra publiksiffror runt IFE? Det är ju en spännande tankegång faktiskt men någonstans så tror jag väl kanske att den här... Eh, nej men kritiska ska man kanske inte säga, men den typen av inställning som, som synar publiksiffrorna i sömmarna, det kan ju faktiskt också vara ett steg som gör att, att min roll finns på ett sätt, så vänder man och vrider på det till det positiva så, så skulle det kunna vara så. Sen är det klart att eh, det finns ju en press som följer med eh, just med tanke på detta. Eh, själv så tycker jag ju om press. Jag har jobbat inom försäljning och jag tycker det är roligt att prestera. Jag hade ingen brytt sig om en eventuellt ökad publiksiffra så hade ju det något, varit något bittert för mig istället. Så att jag väljer att se på det. att Den dagen när vi har klättrat så kommer folk också att uppmärksamma det. Mm. Det har ju hänt en del då inför den här säsongen. Det känns som att du har varit delaktig i de förändringar som har skett också. Där det kanske mest tydliga på båda Arena är de här avtäckarna som är på Ålborgs läktarnas övre etage. Eh, hur känner du kring de här förändringarna vi har gjort och kan vi redan nu se ett annat köpbeteende i den här säsongen kontra förra säsongen eller är det för tidigt att dra om den typen av slutsatser? Nej, men egentligen då, som grundidén någonstans var väl växte väl fram kring att man vill bygga en stämning eh, och göra det bästa av en nuvarande situation för att sedan kunna utvecklas. Eh, och där föddes väl den idén det har ju funnits överträckare tidigare om man tänker sig på Sjuärad sidan så har det varit på de nedre yttersektionerna har det funnits överträckare eh, och sådär eh, nu är vi på att inför i år flytta över den framgångsrika familjelektaren till en av de sidorna eh, och likadant då skapa en föreningssektion på den andra sidan som var överträckt som är i hörnet mot då och målbilden där är ju att bygga en levande medreception på den sidan men också då såklart att få ålgårdssidan, de som faktiskt är där, de som vi vill hylla, och de som vi vill, ge, vi vill ge en bra matchupplevelse att de är på samma ställe, mer centrerat och på det viset helt enkelt känner att det är en bättre upplevelse när man är på plats så det är väl grundtanken. Om man nu ser det här då, så det har fortfarande varit lite negativa tongångar men jag känner som att alla som går på på i alla fall så finns det en positiv känsla kring det som händer. Att man pratar mer positivt. Man kan också märka att det är lite mer fullt på parkeringsplatser. Det är någonting jag själv märker. Vad tror du är nästa rimliga milstolpe för oss i det publikarbete som är på, nu påbörjat då? Nej men jag håller med. Alltså Om jag återkommer till milstolpen så, så håller jag verkligen med kring att tongångarna börjar ja, vända lite grann. Alltså I början så klart att se flyttade på folk som har haft sitt årskort på övre Till vill att de ska hoppa ner till första. Det är klart att det tar sig inte alltid emot fantastiskt men jag valde att ta de samtalen personligen och jag, jag tycker att dialogen gick jättebra till och jag tror alla förstod vad vi ville åstadkomma och de flesta som jag i alla fall har fått återkoppling från tycker att vi har fått i alla fall nästan önskat resultat kring övertäckaren. Så, så det känns bra och jag tycker också då att vi är på väg åt rätt håll. Ehm, milstolpe då, det är alltid att ta steg framåt. Det är klart att vi har mål. Vi hade utsnitt förra året på ungefär 6 och 5 ehm, Vi vill ju att det målet ska i alla fall upp en god bit över sju i år. Så det, det hoppas jag inneligt att vi löser. Eh, vi får kanondrag hjälp med vår fantastiska ståplats, det, det måste vi säga. Vi har en ståplats som är hög klass på. Eh, så det handlar egentligen om att få det att spilla över. Få eh, på, på folk att känna att de vill ta del av det som faktiskt sker på ståplats. Från sitt plats. Och delta. Men För det är ju en hype kring ståplats. Det är ju någonting vi har pratat om kommer i den här podden och det är någonting man känner verkligen. Man jag själv har själv varit på Älvsprojekten i många år och det är, alltså det är inte ofta du har haft det här trycket på storplatserna just nu. Eh, men du, du pratar lite om att man kanske skulle kunna få det till att spilla över på sitt plats. Finns det no någonting konkret du känner att vi kan göra så att sitt plats tar del av den hypen, mer än att vinna matcher? Och vinna matcher, det är ju precis... Någonstans är det en färsk vara som man inte kan räkna med. Så att det är en jättehärlig push att ha just nu när laget presterar så jäkla bra. Men som du säger, någonstans så tittar man ju på vad, vad som man har gjort så jäkla bra på helst Och någonstans är det att bygga en gemenskap: att bygga en uppladdning, en känsla som många vill ta del av. Det vill vi göra långsiktigt på sitt plats, jag tror familjeläktaren och dess utveckling är en fin del i det Som sitter så nära klacken och många uppkattar och tar del av ramserna Jag vet att vi har haft gulliganinblandning inblandning i flagg, flagguppladdning vid inmarsch på och så, där. så jag tror att se ihop sektionerna är jätteviktigt Likadant om man tittar på motsatt sida familjeläktaren så har vi ju den aktiva sittplatsläktaren Gula hörnan som vi vill göra mer av. Just nu så är den i ett växande stadie, så att säga. vi behöver vara tydligare i vad den är, vilka som kanske skulle höra hemma där och liksom segmentera tydligt och försöka hitta en målgrupp, men jag tror att får man till den lilla hästskolan som det så populärt kallas där nere med äldsborgsläktaren som lite epicentrum så tror jag att man kan på det och bygga vidare in på sitt plats. För jag tycker mig se mer älsbarströjor, jag tycker mig se mer halsdukar och fler som står upp och deltar i inmarschen och låten. Vi tar myrsteg, men vi måste ta nytta av det fantastiska som vi faktiskt har kommit ganska långt med. Och det befinner sig på älsbarströjorna just nu. Det låter som stämning är någonting som är det som sticker ut och det låter positivt i mina öron. Jag själv, för fem år sedan, var jag extremt negativ kring publikarbetet just på nummer 8.se i en del texter och också har också tagit upp i i podcast tidigare. Jag vill också själv börja inse att jag har nog varit lite onödigt hård. För jag har en egen spaning som jag ville bolla med det lite. Och det är att jag känner väl att vi kanske har varit vi har haft en väldigt ålderstigen publik kring EFL matcher och att de här Division åren gör att folk som var kanske födda mellan 1970-1990, det är liksom generationer vi tappade, vilket gör att vi också tappade deras barn till viss del. Eh, och nu kanske vi börjar komma ikapp oss för att de som upplevde de stora åren där med guld 2006 och så vidare, det är ju kanske, jag var själv var 14 år och det är den generationen vi fyller upp med nu som är runt 30 Gamla, eh, en, en, en, det är också någonting jag tänker med bengaldebatt och sånt som har hängt kvar ganska mycket kring Borås. Att mm. den har varit väldigt mer påtaglig i Borås och kring Älvsborg. Vilket också kan vara det för att det är en, lite en generationsfråga. Så håller min spaning. Har vi en åldersdiken publik? Jag tycker du har en eh, klok spaning. Eh, jag själv har ju suttit och... Ja, ett, det pågår ett arbete kring att segmentera bättre, att liksom hitta... Vilka är på plats? Hur gamla är de? Var kommer de ifrån? Kan vi prata med dem på olika sätt? Och framförallt kan vi fylla hålen där vi kanske då saknar målgrupper. Och det är helt korrekt som du säger att vi har nog en, inte ålderstigen men kanske en högre snittålder än, än många konkurrenter har. Och jag tror det beror lite grann på det du är inne på, att vi har ett litet hål. Och där finns det jättemycket att göra. Det är jättekul att se den tillströmning som faktiskt är nu med, med unga som tycker så mycket om Älvsborg. Det, det syns på Twitter, det syns i andra sociala kanaler men framförallt på plats på Borås Arena. så ser man många många unga. Och jag känns, det känslan är och det tyder på att vi, vi har haft ett litet hopp i generationerna precis som du säger. Men jag tror att vi kanske snart kan börja skärda frukten av att vi har en tillväxt på gång. Ja, jag håller med. Och sen en reflektion till det också. Det är fler tjejer nu än vad det någonsin har varit, vilket är väldigt roligt. Det märker man på äldst på Men om vi, nu går till den, ja, om vi nu går till den stora snackisen. Malmö-matchen här på... Jag antar att du sitter och bara trycker på FM och uppdaterar biljettsystemet här nu för att se hur mycket det säljer. Hur är känslan här inför matchen? Och diskussionerna kring avtäckarna är lite intressant att höra också. Hur har vi resonerat där? Ja, men det förstår jag. Själv så har vi ju egentligen... Jag säga, har blivit och vänt på hela den här grejen ganska mycket mentalt fram och tillbaks, vad vi för fördelar om vi gör så här vad, vad skulle folk kunna tänka eh, om vi gör kio och så vidare då? Eh, och det det handlar om i slutändan någonstans det är att så många som möjligt ska kunna delta men vi vill heller inte tumma på våran idé med att vi vill tajta till det eh, vi vill flytta ner årskortsinnehavare och respekten mot dem eh, som satt på övre etage känns otroligt viktig också, att vi bara när vi känner att vi behöver öppna för att folk som vill se matchen ska kunna på plats. Eh, och någonstans så var det väl, jag satt ju som, som du lite grann inne på och, och refreshade igår. Eh, efter avblåsning så, så tog det bra fart. Det finns en härlig funktion som man ser pågående försäljning i biljettsystemet. Och det plingade ganska duktigt kan vi säga. Eh, och det togs ett ganska kvickt beslut. Vi hade faktiskt tänkt. I början avvakta lite längre men beslutet tog snabbt igår kväll. Och då öppnade vi två centrala sanktioner på övre etage Hålgård och har redan sålt upp mot 70 av de två. Så det ser riktigt bra ut och det är jättekul att få den här sportsliga som vi pratade lite grann om innan. Det är fantastiskt att se jag tror att de här som är på vippen att gå på match, som inte har valt att gå, de personerna går just nu. Och då har vi en gyllene möjlighet nu på söndag att se till att det blir en magisk tillställning eh, på alla sätt. Och då vill vi heller inte att det gapar tomt någonstans, utan vi vill tajta till det. Vi vill ha en god, fin publiksiffra, marknadsföra bra och, och göra jättebra ifrån oss nu så att, så att eh, alla som är där vill komma igen. Det känns superviktigt. Sista frågan då. Är det 14 000 plus på, på söndag? Kan vi hoppas så mycket? Eh, Fantastisk fråga såklart. Eh, jag har väl någon form av målbild i huvudet. Jag eh, är relativt känd optimist. Men eh, jag tror väl just nu då, så, så hoppas jag lite att vi, vi, vi tickar av 10 000 väldigt snart. Vi har många dagar kvar. Tittar man på hur matchdagsförsäljning brukar se ut så kan man ytterligare addera en 1200 kanske. Ja, jag vågar inte säga 14. Eh, jag blir jätteglad om det. Och nu är jag in och pratar siffror ändå. Ja, men jag, jag hoppas in lite att vi, att, vi kan, att vi kan hoppa över tolv. Då är jag lycklig kan jag säga. Allt över det är, är bonus och något magiskt. Det ska vi nog klara. Tack så mycket Alexander för ditt inspel här i podden. Tack så mycket för att fick med. Ja, Alexander Senior, han tror då på tolvtusen då. På, på söndag Blir det en publikfest? Vad tror du, Olle? Ja, det blir det jag, jag tror också Det kommer se bra ut nu När vi tar bort lite teckare På övre ålgård Men vi öppnar upp sektion för sektion Så folk kommer ändå sitta samlat där liksom Och det blir inte det här utspridda jag, tror, jag tycker det ska bli skitkul Och inte bara nu mot Malmö till helgen Utan även mot Djurgården nästa helgen efter det Det, det är kul att vara gul nu Jag njuter om vi då går in på själva matchen. Jag har målat upp två strider, jag är lite, eller dueller, som jag är lite intresserad av. Den första bollen jag dig i, Kim, här nu. Det blir Sebastian Holmén vs Isak Kisethelin. Är det här är Sebastian Holméns test? Vad tror du, Kim? Ja, med tanke på, på Kisetelins form så får man väl ändå säga att det är Nu ser jag så otroligt mycket mindre allsvarskoppal än vad ni gör med Kisethelin. Ni presenterat siffror som heter Duga efter nya allsvarskommungar i alla fall. Mållös i tre raka matcher nu, vill jag bara flika in då. Ja, men han har väl ändå åtta mål på nio matcher. Ja, exakt. Sånt där stödjer. Jag men sådana bra spelare går mål och de matcher som han ska möta oss. Då vet man ju, då kommer det gå till helvete. Men är det en duell du tänker på här nu inför eh, söndag, Olle? Är det Sebastian Holméns stora test 2023? Det är inget test honom. Han plockar ner till lätt. Jag är inte orolig. Sebbe, allsvenskans bästa mittback, det kommer han klara. Vi ska andra... höja. Jag tycker Lagerbjälke var grym mot Peking också. Det ska vi höja. Jag tycker det är hans bästa match för säsongen. Ja. Eh, den andra duellen jag vill bolla upp det är ju Johan Dahlien versus versus Hakon Och Att jag gör det är för att jag såg nu eh, Malmöäcken i helgen. Där man pratade om de bästa målvakterna i allsvenskan. Där eh, studion i Discovery kom fram till att Johan Dalin och Peter Abrahamsson är de två bästa. Och där har ju vi varit inne mycket på Valdemarsson. Eh. Vem, vem håller nollan på söndag tror du Olle? Det är ju Hakon såklart. Men jag, kan, jag hatar ju det där när Discovery Plus ska stå och prata om det där. För de, de ser ju inte matcher helt ärligt. Jag tror inte de kollar så ofta på matcher. Det är ju så här. De bevakar ju ofta de bevakar ju några matcher under helgen så. Och sen tror inte jag att de sitsätter sig och tittar på en match i efterhand liksom. eh, Så de har ju uppenbarligen inte sett Elfsborg. Så hade man sett Alspur, då hade man ju vetat att Hakon är topp tre. Ja, i och för sig. <laughs> Men sig. Ja, han är, han, är, han ska nämnas. Han ska nämnas bland de bästa absolut. Det kan göra. Men det har vi ett ämne för senare på. Det tänker jag. Så hur, hur ignorerade vi er media fast för ligger alltså, två i alltså Ja, det kan jag gå igång. Jag såg en Twittertråd tråd här i, i morse när jag var på jobbtoaletten och... Vilade en stund. Då, då fick jag ju se en rolig twittertråd då. Då hade ju en älvsborgare då som vi känner äh, lagt ut betygen från Expressens äh, bilaga inför Allsams säsongen. Där har Jimmy Durmas 5+, Jon Gudetti 5+, André Römer 3+. Och här kommer det sjuka, Sebastian Holmen tre, äh, tre getingar är det då. Det är helt otroligt att man kan sätta sådana betyg. Men jag, jag är inne på det att de bevakar... Spelar AIK, Djurgården, Hammarby, Malmö eller IF Göteborg samtidigt som oss, då tror jag att de flesta så kallade experter i media, de tittar ju på någon av de lagen och sen tittar de inte på alls Älvsborg. De kanske kollar lite highlights på sin höjd. Så nej, de har dålig koll. Men på söndag kommer ju de titta på oss. Det är ju ett som är säkert. Det känns som att hela Borås kommer ta sig till Borås arena. Sista frågan. I, vilket straffområde tror du Johan Larsson kommer befinna sig mest i? våra straffområde eller Malmö straffområde? Ja, offensivt. Vad tror du Olle? Offensivt. Lådsan. Vi ska hylla Johan Larsson också. Jag vill hylla Larsson och Hult. Här. <här> Förlåt att jag spinner vidare här men Larsson och Hult mot Norrköping. Riktigt, riktigt bra. De är ju farliga när de kommer på kanten där. Både Hult och Larsson var mer i Malmö straffområde på, på söndag? Ja, med det tror jag. Sen spelar ju Malmö någon så här konstig formation, precis som Norrköping gör. Som jag, jag är lite bakåtsträvare. Så. Jag tycker man ska ha fyra spelare i backlinjen. Det ska man ha. Inte tre eller fem eller hur de nu spelar. Men det är ju i alla fall att det öppnas upp en del ytor på kanterna för oss. Så jag tror att både Hult och Johan Larsson kommer att vara mycket med i offensiven. Var ja, det är allt för idag, eller? Jag har några namn på yttrar, om ni vill ha. Bara då? Ja, men jag var yngre för länge och kika här om ja, vi har vi vi, vi tar det framtida här på den. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja. säger ja. sägelse. Det är så. Det gör vi grabbar. Vamos. Vamos. Eh